Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина четверта. Втеча. Розділ 67. Пан Дебретей пирхнув у мережева своїх манжет. Його цікаве око, кругле і дурне, як у півня, подумала вона, стежило за молодою жінкою, яка лежала. Він заздалегідь облизнувся, що першим дізнається про її історію. Вона здавалася стомленою і ніби відсутньою, але безумовно відновила колишню дотепність. Вона вже змінилася, і він насилу впізнавав у ній ту зворушливу жертву нещасть, вигляд якої так вразив його кілька днів тому. Він жваво розповідав вона була напівгола в мокрих лахміттях, із закривавленими ногами, восковим обличчям та темними колами навколо заплющених очей. Вона лежала непритомна на руках необтесаного гіганта, який намагався влити їй у рот цілющий настій і страв з ромом, приготовлений ченцем-лікарем. Страшно подумати, до якого стану може довести цивілізованих людей полон цих жахливих варварів. Боже правий, та хіба міг він розпізнати у цій нещасній горду маркізу, яку бачив танцюючою у Версалі? Король тоді вів її під руку вздовж зеленого килима. Справді він не вірив своїм очам. Бути не може, щоб заради цієї жінки його величність наказав спорядити корабель. Просив його, де Бетрея, покликати на допомогу весь свій дипломатичний талант, щоб втішити Мулея Ісмаїла. І, і все-таки щось змусило його вагатися, мабуть волосся нещасного створіння та ще вражаюча тонкість зап'ясть. Бранець, який її супроводжував, був допитаний і сказав, що не знає титулу цієї жінки, але кликали її Анжелікою. Значить, таки вона – Анжеліка Дюплесі-Бельєр, та що здобула таке сильне розташування короля Людовіка XIV, дружина великого маршала, що загинув від ворога, суперниця мадам де Монтеспан та прикраса Версаля. Зрозуміло, її негайно перевезли до резиденції правителя цих місць, Дона де Лоскобос і Парандес, дружина якого почала старанно доглядати її. Анжеліка насилу проковтнула слину. Голод і спрага породили у ній дивні схильності. Вигляд будь-якої їжі, навіть кілька цукерок, спочатку викликав бажання їсти, а потім нудоту. Що сталося з моїм супутником? спитала вона. Пан Дебретей цього не знав. Батьки з братства Пресвятої Трійці мали зайнятися ним нагодувати, пристойно одягнути, дипломат підвівся і розпрощався. Він побажав пані Дюпласі Бельєр якнайшвидшого одужання. Вона має зрозуміти, що в нього немає бажання затримуватися в обложеній фортеці. Сьогодні вранці кам'яне ядро впало до його ніг, коли він прогулювався фортечною стіною. Жахливе місце, бо істину все тут нестерпне. Тут їдять лише боби та солону тріску. Треба бути цими проклятими іспанцями, такими ж дикими і ескетичними, як Маври, щоб так наполягати. Він зітхнув, підмів підлогу пір'ям свого капелюха і поцілував їй руку. Коли він пішов, Анжеліка замислилась. У його погляді була зла іронія. Але чому? Вгадати причину так і не вдалося. Увечері дон'я Інес допомогла їй підвестися і зробити кілька кроків. Наступного дня вона одяглася у французьку сукню, її пан Дебретей привіз у своєму багажі. Іспанка, стиснута фіжмами та величезним криноліном, із захопленням і заздрістю дивилася на м'які складки атласу, що драпірувалися навколо тонкої талії високопоставленої жінки. Анжеліка попросила у неї креми для шкіри обличчя та рук. Вона довго розчісувала волосся перед дзеркалом у рамі з янголятами. Їй згадувалося дзеркало – джерела, що темніло в тіні скелі. Вона бачила, як і тоді, свою майже білу шевелюру, що вицвіла на сонці, що обрамляла зворушливо-простодушне обличчя стривоженої молодої дівчини. Вона вивчала себе, поклавши руку на те місце грудей, де проходила лінія засмаги, видна при декольте. Так пережити залишило на ній глибокий відбиток. Проте вона не постаріла, вона стала іншою – вона одягла золоте кольє, щоб приховати негарний перехід від засмаги до блідої шкіри. Завдяки корсету вона трималася дуже прямо. Знову знайти цю оправу було приємно. Але іноді рука звичним жестом ще шукала складки бурнуса, щоб прикрити оголені плечі. Потім Анжеліка оглянула свої покої, де чорні стінні килими не могли повністю приховати кам'яну кладку. Палац, чи то мирне житло, чи то фортеця, як і всі будівлі в Сеуті, скидався на мавританські будинки, звернені глухим муром у бік вулиці. Вони були відкриті у внутрішній двір, засаджений чахлими кедрами. Звідти раз у раз спалахували зграйки наляканих пальбою голубів. Лише кілька лелек ще сідали на стіну, вірні звичкам своїх предків. Але в покоях Анжеліки була лоджія що дозволяла спостерігати за рухом на вузенькій вулиці, що вела до порту. Було видно, що глитареє, що скучилися в захищеній бухті, дуже блакитне небо і вдалині рожева лінія Іспанського берега. Схилившись з віялом у руці, вона відчайдушно дивилася у бік берегів Європи і раптом помітила двох матросів, які проходили біля будинку, прямуючи до порту. Вони йшли босоніж у червоних вовняних ковпаках з великими мішками на плечі. У одного з них у вухах блищали золоті каблучки. Силует іншого видався їй знайомим. Що нагадували їй ці широченні плечі під матроською курткою, переперезаною Наталії смугастим біло-червоним поясом. Лише тієї миті, коли він уже пройшов під аркою, що обрамляла сходи, які вели в порт, і в яскравих сонячних променях чітко вимальовувався контур його високої фігури, Анжеліка впізнала. «Коліне! Коліне патюрель!» Чоловік обернувся. Білява борода була підстрижена. Звичайно, це був він, затягнутий у новий одяг, який замінив сорочку та подерті штани раба. Вона бурхливо жестикулювала, подаючи йому знаки. Горло так перехопило, що вона не могла крикнути, покликати його. Він повагався, але потім повернувся назад, пильно дивлячись на одягнуту жінку, що звисала з лоджії. Вона нарешті змогла крикнути «Нижні двері відчинені, піднімайтеся швидше». Її руки, що стискали віяло, стали крижаними. Коли вона обернулася, він був уже тут. Зупинився у дверях, мовчазний, босоногий та стрімкий. Його образ, збережений пам'яттю, так відрізнявся від вигляду людини в ковпаку і важкому одязі з холодним і жорстким поглядом, що вона крадькома подивилася на його руки, з незабутніми шрамами від свяхів, щоб до кінця переконатися, чи це він. Щось щойно померло. Вона не знала, що, але вже відчувала неможливість говорити йому «ти». «Як справи, коліне?» – спитала вона м'яко. «Добре, і у вас теж, як я дивлюся». Він пильно дивився на неї своїми блакитними очима, угідливий блиск яких під вигинами волохатих брів був їй такий знайомий колін Патюрель, король бранців. І він бачив її з цим золотим кольє на шиї, у вигадливій зачісті та широких спідницях, що лежали складками, з віялом. Куди ви йдете з цим мішком на плечі? спитала вона, щоб урвати мовчанку. Поспішаю до порту. Я йду на Бонавентурі, торговому судні. Воно вирушає до Ост-Індії. Анжеліка відчула, що в неї зблідли від губи. Вона вигукнула. «Ви їдете? Їдете, не попрощавшись зі мною?» Колін-Патюрель глибоко зітхнув, але погляд його став ще з жорсткішим. «Я Колін-Патюрель і Сан-Валеріанко», – сказав він. «А ви? Ви важлива дама і, здається, маркіза, дружина маршала» і король Франції прислав за вами корабель. Це ж правда? Так, правда, пробурмотіла вона. Але ж це не причина, щоб виїхати, не сказавши до побачення. Іноді це може бути причиною, похмуро сказав він. Його очі уникали її погляду. Здавалося, він віддаляється кудись. Такий чужий, затишній, запашній, напівтемряві кімнати. Коли ви спали, почав він пошепки, я бувало дивився на вас і думав, я нічого не знаю про цю дитину, та й вона про мене нічого не знає. Бранці, варварі, ось і все, що нас зближує. Але я її розумію як самого себе. Вона страждала, була приниженою, її виваляли в багнюці, але вона вміє не здаватися. Вона подорожувала, багато чого побачила на світі. Я відчуваю, вона з моєї породи. Ну і тому я казав собі, одного разу, коли ми виберемося з цього пекла, і висадимося в якомусь порту, справжньому порту, у нас удома, де сіре небо і дощ, я постараюсь розговорити її. Вона теж, мабуть, самотня у світі. І якщо захоче, я відвезу її на свою батьківщину в Сан-Валері-Анко. Там маю хатину. Є в мене скарбничка, захована під каменем богнища. Якщо наші місця їй сподобаються, я більше не ходитиму в море. І вона перестане бродяжити». «Ми купимо пару корів». Він замовк, стиснувши губи і задерши підборіддя до гори, і дивився на неї з тим самим зарозумілим викликом, як колись дивився в очі розлюченому тирану Мулею Ісмаїлові. «Ну так ось, тепер все. Ви не для мене!» – його душив гнів. «Я все пробачив би, усе прийняв би у вашому минулому, але не це. Якби я тільки знав, що ви з благородних, «Я не доторкнувся б до вас навіть травинкою! Завжди ненавидів ваш проклятий стан!» Анжеліка більше не могла стримати обурення. Вона закричала. «Коліне, але ж це неправда! Ви брешете! А як же шевальє де Марікур? А Маркіс кермів!» Він поглянув далечінь за вікном, ніби за укріпленнями Сеути хотів розглянути стіни Мекнеса. «Це було там! Є різниця! Ми всі там були християнами, бідними рабами!» Раптом колін опустив голову, як притиснутий. Ніби все ще ніс на плечах величезне каміння, яким наглядачі Мулея і Смаїла намагалися зламати йому хребет. «Я можу забути тортури», – глухо сказав він. «Але цього ніколи не забуду. Ви такий тягар навалили на мене, такий тягар». Вона теж знала, який тягар ліг на його серці. Відтепер він буде всюди нести із собою спогади про два голоси, «Що ж шепочуть у тиші пустелі? Я люблю тебе, коліне!» «Циц, не треба говорити їх цих слів! Ще не час! Ти тепер краще почуваєшся?» «Так! І це правда, що тобі добре зі мною?» «О, так, ще й як! Спи, моє ягнятко!» Кути губ Анжеліки затримтіли. Висока постать розпливлася, прихована пеленою сліз. Він нахилився, підібрав свій мішок, закинув на плечі і, підвівши ковпак, буркнув. «Прощайте, пані, щасливої дороги!» І вийшов. Ні, але ж не можна розлучитися так, із цим відчуженим ворожим поглядом. «Коліне, коліне, брате мій!» Вона кинулася на галерею, перегнулася через перила, але він уже був унизу. Чи побачив він, піднявши очі, як сльози текли по її щоках? Чи забрав це бачення з собою, як бальзам на рану? Цього вона ніколи не впізнає. Вона завмерла, не в змозі зрушити з місця. Груди її трясли ридання. Раптом Анжеліку потягнуло пройтися фортечною стіною. Вона не могла більше залишатися під замком. Низькі стелі та стіни тиснули на неї немов у в'язниці. Хотілося вдихнути морського вітру, може він розвіє цю нестерпну тугу. У відкритому морі кружляли човни барбарійців. Гармати порту захищали кораблі. Один із них віддалявся з надутими білими, як сніг, вітрилами на тлі блакитного неба. Чи не він відвозив коліна патюреля, короля бранців, бідного нормандського моряка та його страждання? «Яка нісенітниця життя?» – подумала Анжеліка і тихо заплакала. «Засліплена блиском брили біля підніжжя цитаделі». Про середземне море, Наша прабатьківщина – Блакитна колиска, гірке лоно людства, мати усіх раз, що баюкає всі мрії. Средземно моря, відьмен котел, варив з усіх пристрастей. Пустившись по його манливих хвилях, Анжеліка втратила залишки своїх мрій, надій, золотих міражів. Здавалося, вона зробила цю подорож лише для того, щоб стерся з пам'яті образ чоловіка, що невідступно переслідував її. Адже вона вирушала в дорогу, щоб відродити втрачене щастя, і ось тепер не знаходила в душі навіть сліду колишніх почуттів. На цих берегах, що бачили аварію стількох імперій, усе зверталося на Порох. Змучена й втомлена. Вона думала, що вже принесла достатньо жертви в погоні за жорстокою химерою. Як маленький Кантор, перша жертва волав Батьку, батьку, перш ніж зникнути у хвилях. Так і вона кричала «Коханий!», але не було відгуку. Її марна мрія розчинилася у повільному русі вітрил на горизонті, у запаху чорної кави і у назвах міст, що вселяли захоплення або захоплювали таємничістю. Піратська Кандія, Мекнес, де раби помирають у райських садах. Білий Алжир. Зараз власні невдачі і розчарування мучили її менше, ніж образи верховного євнуха Османа Фераджі – радісного коліна Патюреля і навіть страшного мулея Ісмаїла, для якого молитва стала актом хтивості. Вона знову згадувала загадкового, витонченого та похмурого Мефістофеля Морів Рескатора, про якого темношкірий мак сказав так хвилююче. «Чого ти втекла від нього? Зірки кажуть, що ваші життя нерозривно пов'язані. Разом вони становитимуть найнезвичайнішу історію у світі». А вдалині голос шаленого Дескрінвіля волав. «Це для тебе буде обличчя коханої!» – проклятий мах серед Але це не було істиною. Вкотре оманливий вітер її мандрівки змішав усі долі. І своє обличчя коханої вона звернула лише до бідного моряка. Відтепер він понесе його з собою як скарб, викрадений у дні неймовірної пригоди. Усе переплуталося, стало сумнівним і хитким. І все ж таки Анжеліка почала, здається, вловлювати якийсь порядок у цьому хаосі. Жінка, яку вона побачила у дзеркалі струмка, та, що милася в струменях водоспаду, що омолоджувалася, стояла гола у місячному світлі, не мала нічого спільного з тією, що менше року тому образила пані де Монтеспан під склепінням Версаля. То була особа вже отруєна згубним повітрям двору. Жадібна шахрайка, яка вміє ловити рибку в каламутній воді. Вона стала такою, що довго жила в оточенні важливих, але огидних персонажів. При одному спогаді про них до горла підступала нудота. Ніде ніколи більше вона не зможе перебувати серед них. Вона обмилася і очистилася, вдихаючи повітря гір, що пахло кедром. Сонце пустелі спалило отруйні паростки в її душі. Відтепер вона бачитиме цих людей такими, якими вони є. Вона не зможе переносити дурне чванство, написане на обличчі Бретея, і намагатися бути чемною. Потрібно якнайшвидше знайти Флоримона і Шарля Анрі. І будь-що буде, вони поїдуть. Звичайно, поїдуть. Але куди? Господи, хіба не можна було створити світ, де якийсь нікчемний Бретей не зміг би зневажати коліна Патюреля? А Колін Патюрель не відчував себе приниженим, не мав страждати від неможливості любити придворну даму. Новий світ, де високо цінували б усіх, що мають доброту, сміливість, розум, а внизу залишалися ті, що не мають цих переваг. Невже, Боже, немає землі обітованої для людей доброї волі? Де ця земля? Занурена в роздуми, вона повернулася до будинку, що притулив її. Нині ж увечері вона поговорить із паном Дебретеєм. Король прислав за нею корабель, тому що в годину розгубленості у безвихідному становищі вона зважилася вдатися до його допомоги. Він відгукнувся. Але чи означає це, що тепер їй судилося потрапити в колишнє життя? Чи зобов'язана вона королю? Анжеліка вирішила, що становище ще не зрозуміле. Можливо, що шахові фігури стоять приблизно в тій самій позиції, що й рік тому. Не відкладаючи, вона попередила королівського посланця, що не має наміру затримувати його в Сеуті. Вона продовжить своє перебування тут, оскільки її здоров'я похитнулося. Але пан Дебретей може повернутися до Франції і повідомити короля про успішне завершення своєї місії. І хоча тепер не доведеться витрачатися на дари для Султана, оскільки вона сама вирвалася з неволі, вона все ж таки глибоко вдячна його величності за неймовірну доброту по відношенню до неї. Дипломат тонко посміхнувся і подивився на неї, насолоджуючись таємною зловтіхою. Він завжди не любив її. Він пам'ятав, що під час посольства Бахтіяр-Бея вона досягла успіху там, де він і його побратими були безсилі. Король тоді не приминув дорікнути їм за брак дипломатичного мистецтва. Вголос же він зауважив, що пані Дюплесі-Бельєр, мабуть, не усвідомлює складності свого становища. Невже вона вважає, що його величність не затаїв глибокої образи? Адже її від'їзд був рідкісним при дворі випадком відкритої непокори. Не в звичках короля спокійно ставитися до подібних дій, що нагадують бунт. Пані Дюплесі Бельєр своїм впливом, своїми численними зв'язками, своїм високим становищем у світі являла собою надто значну особу, щоб її дії не викликали сумних наслідків. Над королем нишком посміювалися, дуже вже вправно його провели памфлетисти Парижа почали навперебій складати куплети про таємничу втечу прекрасної Амазонки. Коротше, неприємностей було достатньо, і тепер королю не так легко пробачити. Якщо не щедрість і великодушність спонукали його прийти на допомогу тій, чия легковажність, власне, і привела її на край прірви, то не личить королівській гідності безкарно спускати подібні вчинки. Обачність велить йому побоюватися персони, поведінка якої нагадує скандальні витівки фрондерок колишніх часів. Ображена Анжеліка перервала цю обвинувальну промову. Що ж, це зайва нагода, щоб не зловживати щедрістю його величності. Повертайтесь, добродію, до Франції, а я повернуся туди на власні кошти. Це неможливо. Чому? Бо я маю наказ. Пані, іменем короля ви заарештовані mm <laughs>